Була довга і вузька, протилежний край її губився десь далеко, вдарив згаляваний густий дух зелених зарошених конопель, дивно стеблистих, чорнозелених, могутніх, мовби би той не коноплі, а якась лісова дика рослина. І над непробивною гущавиною звабливо червоніли справді королівськими шатами непорушні опудова. Сонце било з-за дерев просто на червінь тих шат, і на зеленому тлі рослин ламливій непорушності опудал. Навіть такі низькі душі, як Рудир і Хундертхемди, готові були побачити цілий казковий світ ще живих і давно вмерлих володарів, які навіщо зібралися сюди з усієї землі, задягнені в найкоштовніші строї кожен клапот з яких вартий був цілого села, а то й города. І що далі стояли опудала по Галявині, то дужче яскріли на них багряні шати, то коштовнішими видавалися, то більшими володарям мали б належати. «Бери тут, а я подамся далі», — гукнув Рудир І погнав коня напролом крізь коноплю. Галявина сказано вже, — була вузькою і довгою-довгою, як сон. Якийсь час хундердхемде вимушений був скакати за своїм бароном. Тоді звернув до першого пудала, щоб обдерти його з усією вмілістю, на яку був здатен. А Рудигер поскакав далі-далі, проламлюючись крізь стіну конопельт, метаючись між непорушною червоною сторожею, прямуючи до найдальших опудал, які чомусь припали баронові до смаку найбільше. Так і не отягнувшись від незбагненності цієї, може, єдиної в його забіятському житті, пригоди, Хундерт Хемде обдер одне опудло, недбало запхнув червоне князівське сукно до шкіряної торби, взявся був за друге опудло, щоб обдерти його ще з більшим спритом, як якась сила змусила його поглянути на барона. Не була то цікавість, а скорше заздрість, і, звичайне, вояцьке намагання пересвідчитись, чи Рудигеру не дістанеться більше. Однак барона він не побачив, побачив лише його коня, який, мов сліпий, скакнув ще двічі чи тричі уперед, тоді вдарився назад, крутнувся на місці, схарапуджено кинувся вбік. Рудигера не було видно, впав з коня, заплутався в коноплі, побачив щось на землі. Кундартхемди не роздумував, бо ніколи не відчував собі до того покликання. Він просто вдарив свого коня в і погнав туди, де крутився кінь Рудигра. Барон лежав серед потолоченої коноплі обличчям униз. У шиї в нього стирчала коротка цупка стріва. Він уже навіть не харчав. Ров, яка, мабуть, першої миті вдарила потужним струменем з рани. Тепер лиш тихо цебеніла. Усе було таке загадкове і несподіване, що Хундартхемде навіть не встиг злякатися або подумати, що для нього так само приготовлена кимось хіжа стріла. Він з знетямлено, але водночас із належною пильністю, та не помітив нічого. Тихо біліли зі всіх боків галявини, Високі густовисті берези, запаморочливо пахла конопля, червоніли над нею містично-коштовні опудола, заберіз від недалекого шляху під сонця іржали коні. І скрилося в росах усе довкола. Молоком повнився цей руський ранок, який обіцяв бути таким розкішним для здобичливих саксонців, а став ранком смерті. «Ай, зненацька! На хундартхемде! Напав дикий ляк! А-а-а!» – закричав він. Мов би криком прагнув відігнати від себе ті нечутні невидимі стріли, які конче мали прилетіти на цю тиху галявину, і погнав коня до беріз, до шляху, до своїх саксонців. Готов був падати в багно до ніг, в абатові Бода, аби лише вискочити звідси живим, вирватися, врятуватися». Допав своїх, не міг мовити слова, крутив шаленіло бульками, хапав повітря, жадібно хлипав ротом, його ніхто й не питав ні про що. Тоді він сам здобувся на слово, в себе те саме, що казав недавно Рудигеру «там». Тільки тепер це «там» сповнене було жаху, суцільного здригання». Було в цьому щось таке потойбічне, що, незмовляючись, київські дружинники і Саксонські лицарі вдарили своїх коней і кинулися за берези, і вже ж там побачили, що сталося, тоді одскочили всю галявину, обнишпорили все довкола, оглянули кожну березу. Ніде нічого, ні сліду, ні знаку, ні духу чи йомусь, мовби та стріла впала з неба. І призначена була саме для Рудигара, бо ж одна єдина з невідомості. А вже для такої знікчемнівості, як Хондартхемде, то не дісталися навіть стріли. Кнехт пробував щось розповісти, белькотів про якісь королівські шати, про багряниці і скарлати, але посеред коноплища стояло кілька старих опудал, сміх і сльози. Кнехта поставлена перед княжною Євпраксією. Безладно бурмотів він про багряні шати на галявині. Абад Бодо тлумачив недоладну мову хундартхемде. Кнехти реготали до сліз, неспроможність стриматися навіть перед лицем смерті свого барона. Це вже геть розтелесувало невдалого шукача пригод. Він кинувся розстібати свою торбу. Нетерплячка тіпала ним – Весь заслинився, захлинався і захлипувався, виштовхував з себе слів гукування. «Ось, покажу, пересвідчитися. Дурні, свині, недовірливі!» Рвав з торби те, що запихав туди зовсім недавно —